На став встав і з пересердя мовив їй, «Я не збираюся нікому писати і не дозволю косити це поле жодним зайдам! На цьому крапка!» Далі гучно гримнув дверима. Він обійшов те місце, де під сонцем росли собі життя його дружини і дітей, і почав косити на протилежній стороні поля, аби точно не зробити помилки. Він працював, як і раніше, але ця робота тепер уже йому не подобалася. За годину він уже знав, що вкоротив віку трьом своїм старим добрим приятелям із Міссурі. Він прочитав їх імена на скошених колосках і вже не міг працювати далі. Він замкнув косу у комірчині, а ключ заховав. Все, досить із нього козьби. Накосився вже до несхочу. Надвечір Дрюв сівся на передньому ганку і запалив люльку, та почав розповідати дітлахам всілякі лякі небелиці, аби тільки їх забавити. Втім, їх це не цікавило. Діти виглядали подалілими, втомленими і щужілими, ніби це більше були не його дітлахи. Моллі поскаржилася на головний біль. Вона потинялася безсильно по хаті, і пішла рано спати та заснула глибоким сном. І це теж було дивно. Молі завжди любила сидіти довше і плескотіла язиком, аж доки він не засинав. У місячному сяйві пшеничне поле хвилювалося немов море. Воно чекало коси. Окремі ділянки її вже потребували. Дрю Еріксон сидів і глитав слину, намагаючись відвести погляд від поля. А що трапиться із світом, якщо він більше ніколи не вийде в поле? Що буде із тими людьми, які вже дозріли до смерті і тільки й чекають на прихід косаря? Ну що ж, поживемо, і побачимо. Молі тихо сопіла, коли він задув свічу і ліг в ліжко. Сон його не брав. Він слухав вітер пшениці, а руки його ниділи без роботи. Посеред ночі Дрю раптом отямився і побачив, що йде по полю із косою в руках. Він ішов, як шаленець, ішов у напівсні і в страху. Він не пам'ятав, як саме прочинив комірчину і як брав косу. Він лишень бачив, що йде посеред поля у місячному сяйві. І серед цих колосків він бачив старі та втомлені. Спраглі довгого, тихого і безмісячного сну, колоски, що хилилися до землі. Оса запанувала над ним, вона прикипіла до долонь і змушувала рухатися вперед. Після нетривалої боротьби він якимось дивом зміг здолати її, жбурнув на землю і вибіг із пшениці. А далі спинився і вкляк на колінах. Будь ласка, я більше не хочу вбивати, благав він. Якщо я коситиму й далі, то мені доведеться вбити молі й дітей. Не змушуй мене цього робити. І тільки зорі мерехтіли у небі. Позад він почув приглушений звук удару. Щось шугонуло з-за пагорба в небо. Здавалося, що то якась жива істота здійняла свої червоні-червоні ручиська, аби дотягнутися ними до зірок. В обличчя дмухнув вітер і приніс із собою іскри. Іскри з густим і гарячим запахом пожежі. Будинок. Схлипуючи, він повільно та безнадійно підвівся із колін, не зводячи очей із вогняного огрому. Між ошаліло ополум'я диким криком кричали маленька біла хатина і вічно зелені дуби. Розпечені омахи пожежі здіймалися над пагорбом. Дрю, поспішаючи вниз, немов плив у полум'ї, то виринаючи, то потопаючи в ньому. Коли він дістався додому, то замість даху, дверей і порога побачив тільки все пожираючий вогонь. Всюди сичало, тріщало і гуло. Ніхто не кричав із будинку, ніхто не плакав, не кидався по дворі. «Молі! Цюзі! Дрю!» Він заукав іще з подвір'я. Натомість не обізвалася жодна душа. Він підбіг до будинку так близько, що йому обпалило брови, а шкіра, здавалося, почала скручуватися від жару, як скручується старий папір, загинаючись вгору з горілими кутками. «Молі, Сьюзі!» Вогонь жадібно і задоволено жар усе, до чого міг лишень дотягнутися. Дрю разів десять обіг довкола будинку, намагаючись якось потрапити усередину. Потім він змирився і сів, де стояв. Немилосердний жар обпікав його тіло, а він чекав. Чекав, поки із тріском не впали стіни, здійнявши хмару іскор. Поки не гепнулась остання балка поховавши підлогу під розплавленою штукатуркою та обвугленою дранкою. Він сидів, доки останні пломені вогню не задихнулися у диму, а довкола нього не засірів новий день. Оки не зосталося нічого, окрім головешок та їдкого смороду. Незважаючи на все ще палаючі віконні рами, Дрюс заліз на згарища. Було ще доволі темно, тому важко було щось розгледіти. Червоні відцвіти мінилися на його спітнілій біля горла шкірі. Він стояв, немов чужинець на чужій землі. Ось тут кухня. Обвуглені столи крісла, піч, шафи. Ось тут був коридор, а там вітальня, а ось тут спальня, де Демоллі була досі жива. Вона спала поміж тліючих залишків і розпечених металевих пружин та залізного пруття. Вона спала, так, не мов нічого й не трапилось». Її маленькі білі ручки, обсипані жаринками, витягнулися по боках, а спокій на її обличчі не могла порушити навіть тліюча дранка, що впала на щоку. Дрю заціпенів, не в змозі повірити у побачене. Між згорілих і закиптюжених руїн спальні вона... Безтрепетно спала на постелі із мерехтливих вуглинок. На її шкірі ані подряпинки. Груди то здіймаються, то опускаються із кожним вдихом і видихом повітря. «Молі!» Вона вціліла і спить після пожежі. Спить після того, як стіни обвалилися. Після того, як стеля на неї впала і все довкола зайнялося. Його червики почали диміти, коли він пробирався, крістліючи руйновище. Але навіть, якби і спалахнули його ноги, і його вогонь охопив їх, він би цього не помітив, тому що, молі, він нахилився над нею. Вона не ворушилася. Певно, не чула його. Вона не була мертвою. Але й вже не була Живою. Вона просто лежала посеред вогню, що оточував її зусі біч, але не зачіпав і не шкодив. Її бавовняна нічна сорочка хоч і вкрита попелом, але лишалася цілою. Каштанове волосся розметалося по пламеніючій грані немов по подушці. Він торкнувся її щоки. Вона була прохолодною, прохолодною посеред цього пекла. Її вуста, осяяні лагідною посмішкою, тремтіли від ледь помітного дихання. І діти теж лежали тут. Під покровом диму він розглядів дві маленькі постаті, що вільготно спали в попелі. Він виніс усіх трьох із дому і поклав на краю поля. «Молі, молі, прокинься! Діти, дітоньки, прокиньтеся!» Вони не рухалися і продовжували спати. «Діти, дітки, прокиньтеся! Ваша мама...» «Померла? Ні, але...» Він телепав дітьми так, ніби це вони були у всьому вині. Вони не звертали на це жодної уваги. Вони були зайняті своїми снами. Він опустив їх знову на землю і застиг, схиливши над ними прооране зморшками обличчя. Він знав, чому вони спали під час пожежі, і продовжують спати тепер. Він знав, чому молі просто лежить і вже не засміється ніколи. Могутність пшениці і коси. Їхні життя, що мали урватися вчора, 30 травня 1938 року, не урвалися тільки тому, що він відмовився косити пшеницю. Їм було призначено загинути у цьому вогні, ось як воно мало бути. Але оскільки він відмовився брати у руки косу, то ніщо й не могло їм зашкодити. Будинок згорів і завалився, а вони – і досі існують, застрягли на півдороги, Не мертві і не живі, в очікуванні. І те ж саме, зараз із тисячами людей по цілому світі, Жертвами нещасних випадків, хвороб, пожеж, самогубств, Вони сплять і чекають як чекає молі і діти, не в змозі померти і не маючи можливості жити, а все через те, що дехто злякався косити до стиглу пшеницю, а все через те, що він вирішив порвати із козьбою і ніколи більше не брати цієї коси до рук. Він поглянув на дітей, Роботу треба робити весь час. Кожного божого дня, без зупинок і без перерв. Треба косити щодня і так аж до смерті. До смерті. До смерті. Добре, вирішив він. «Добре, я буду косити!» Він навіть не попрощався із своєю сім'єю. Він повернувся, відчуваючи, як закипає, взяв косу і попрямував у поле. Спочатку швидким кроком, а відтак перейшов на біг, а потім помчав рисю. Колосся шмагало його по ногах, а він, немов мов шаленець, кричучи від болю, рвався в самісіньке серце пшеничного поля, аби там нарешті дати волю рукам. І нараз він зупинився. «Молі!» – заволав він і змахнув косою, стинаючи колос. «С'ю!» – вигукнув він. «Брю! Іще один змах коси. Почувся крик. Він не озирнувся на знищений вогнем дім. А потім, ридаючи ридма, він знову і знову випростувався над пшеницею і стинав. Стинав зліва направо, зліва направо, зліва направо, знову, знову і знову. Він залишав за собою величезні залисини і в зеленій, і в достиглій пшениці, не перебираючи і не шкодуючи. Він лаявся чортом, знову і знову проклинаючи все на світі, і чавився реготом. І лезо злітало, виблискуючи на сонці, і чи то зі співом, чи то зі свистом падало вниз і в бік. «Вниз і в бік. Бомби вчент зруйнували Лондон, Токіо і Москву! Коса шаленіла у власному безумстві! Запалали печі у Бельзені і Бухенвальді! Коса голосила в кривавій росії!» Атомні гриби запалювали сліпучі сонця над білими пісками, над Хіросімою і далі й далі в небесах Сибіру. Пшениця плакала, і зелені сльози стікали на землю. Корея, Індокитай, Єгипет, Індія, Тремтіли. Азія збурювалася, Африка прокинулася серед ночі. Коса здіймалась і опускалась. Сікла стинала у нестримному шаленстві людини, якій уже не було чого втрачати адже втрачено вже стільки, що чхати на весь світ. Всього за декілька миль від головного шосе, якщо спуститися вниз вибоїстим путівцем, що веде у нікуди, всього за декілька миль від головного шосе. Напхом напханого машинами, які прямують у Каліфорнію. Раз у нацять літ якась автівка, збившись із головної дороги, пригальмує наприкінці курного путівця якраз біля решток, обвуглених решток того, що колись було маленькою хатиною. Пригальмує, аби запитати дорогу. І гукне водій фермера якого нагледить он там, недалеко, того, котрий затято і безнастанно немов навіжений, в день і вночі гарує у безкрайньому полі пшениці. Але не діждеться ні допомоги, ані відповіді. Навіть після вервиці літ фермер у полі надто заклопотаний. Надто стурбований, Аби не дати пшениці дозріти. Тож Дрю Еріксон косить і косить, Осліплий від сонця і з вогнем божевілля в очах, Які назавжди забули про сон, День за днем, День за днем, День за днем, Заднем. Рей Бредбері. Коса. Читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться, будь ласка, на канал. Подобайте відео, розповсюдьте його в соціальних мережах та залиште, будь ласка, декілька коментарів. За можливості, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, ByMeACoffee або Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю вас не стомлюватися вірити у Збройні Сили і підтримувати наших захисників. Ну а ми з вами почуємося! У наступном творе. До зустречи на Калидоре.